مرحبا باللي يجينا اللي يصير فرحه علينا نشد اشواق بينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي السلام هذا مركز نايني مرحبا بكل الطيوف يومنا ده غير عادي وحبا فوق القلوب وحبا فوق القلوب وهذا مركز يا عالم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلموا كثيرا زح الله كل قد الله خير شانه ادنا السلامات سلام بسم الله ان محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنت مسلمون وبيقوي بيرو يات بويتس الله جل مشانه استنسكم بوبيازنشو اذا مويت عمرتي اسيم كو برايوم الله سبحانه وتعالى امر يما دراسكوچني ادني كوي گسبو ايستنسكم بوبيازنشو i od onih koji samo kao pravi muslimani. <coughs> Draga braćo, večeras ćemo za Lahu tabarak wa ta'ala pomoć završiti sredašnim tumačenjem sure Al-Kahf ili tačnije večeras sa 25. tim predavanjem u kojem ćemo govoriti i gdje smo prijateljno govorili i družili se sa ajetima iz ove kurianske sure Više puta sam imao priliku da uputim do svog mjesta, pa ću opet učiniti da kažem da nam Allah subhanahu wa ta'ala omogući da se na dunjaluku što više družimo sa Kur'anom, i sa učenjem, i sa slušanjem, i sa tefsirom, i da nas Allah subhanahu wa ta'ala ne uzme s ovog dunjaluka dok protumačimo cijel Kur'an. Dakle, dobar bude namjer. Meni da ovdje s vama pričam i govorim, a vama da se družite sa i da budete na takvim cijelima. Da ga vraćam čovjek kakav je na dunjaluku. i kakav će e, kakav je na dunjaluku. i u što vrijeme provodi na Dunjalku, na tome će preseliti, na tome će umrijet. I zato je jedan šeh, šeh dolazi u Jun sud, je bio jedan od bogobojaznih bio alim, bio veliki aalim, bio muftia, aalimu kirajitima, Allah subhanahu wa ta'ala je dao i preselio je na namazu, na seđu. Bajutim taj čovjek i jedan i pril, kjerako jednom svojom učeniku, jednom šehu, kaže ovaj šeš, koji prenosi taj govor, kaže šeš, mi je to reko nasam, ne da se satim pohvalio, nego mi reko nasamo, kako bime podstakao na takvo nešto. Kaže, rekao mi je sine, kaže, ja kako znam za sebe, ne pamtim, ne pamtim, niti znam da sam namaz ikada klanio, osim u džematu. Bilo da sam bio u kući, bilo da sam bio na putu, ne znam namaz, osim u džematu, namaz. Ne pamtim se sjećam da sam ikada farz namaz klanio sam. Pogledajte kakav je bio njegov život, pogledajte kakvo je pre sebe. I zato čovjek kakav bude na Dunjalog, kakva mu namjera bude, Allah subhanahu wa ta'ala že na takvom delu uzijet njegovu dušu i zato Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ljep se subhanahu wa ta'ala da što pogledajte ide nekoliko, što se smo počer sa tumačenju sura smo došli do kraja sura l'keh nam i život proči sanih alayhi wa sallam kaže da je život ovog ummeta, život ljudi ovog ummeta od 60 do 70 godina. 60 do 70 godina. I zato čim se približiš 30. Da ja ne kažem da pređeš koju godinu, znači gledaj sebe znači, kako si pošao za strana. Gledaj sebe kako si pošao za strana. Znači čovjek ne treba da ima nadu u dug život. Treba da se nada, treba da se nada u djela I da polaže nadu dijela koja će ostvariti zato svog života. Zdraga vrećo, ostalo nam je četiri ajete iz ove Kur'anske sure, 107. i 190 i 110. ajet iz ove Kur'anske sure. U prošlom predavanju, u prošljim predavanjima je bilo govora, nekoliko predavanja smo se zadržali, na govoru u kojima Allah subhanahu wa ta'ala, na ajetima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija dijela neće biti primljena. I rekli smo, da komentatori Kur'ana ispomenuli smo, kažu da se ti ajat odnose na nevjernike, međutim isto tako se odnose na one koji činuje djela sa kojima nije došao ko sanih sallallahu aleyhi wa sallam. Znači ajat obuhvata i novotare. Ajat obuhvata i novotare i djela koja nije su u skladu سشريعه ان فسانيك محمد صلى الله عليه وسلم لك انت ايه ده الله سبحانه وتعالى هو قران بصوره دراغ برتش زمرشوا سا ايه ما او فيما سيغوري ما في امنيكه ايش ده هو شو كابيهنيك الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان الذين امنوا وعملوا الصالحات Kanat lahum jannatul firdausi nusulah. Oni koji budu vjerovali. uvali. Ičini li dobra djela? Nije čakaju jannatke bašte. Nije čekaju bašte firdausa. U koji ima če bora Allah Subh'ana wa ta'ala, na možda kaže, da bi je ničima, da čekaju ni je čakaju jannatke bašte. Majuti na samom koji je kutoblidaite. Kuranski ajet počinje da nam odmah skreće pažnju. Koga čeka taj džemljaki? Je samo neki vjeruju, a nemaju djela? Je samo oni koji imaju djela, a nemaju vjerovanja? Ne. Nego oni ljudi kod koji se nađu ove dvije stvari, kod koji se nađe iman, istinski iman u srcu. Istinski iman kod koga se nađe u srcu. I kod koga se ta kvaluk nađe u srcu. Kod koga se bogobojazno snađe u srcu. I koji to sprogode u svojom praksu. Znači, je bi osobi. A čovjek koji god dođe sa jednom, a nema druge, on je važno. Čovjek koji kaže da viru, a nema djela, mlaže. Čovjek koji ima djela, a nema imana u svom srcu, također važe. jedan i drugi nema uspije. na oluknite, a heretu. I ljudi koji se prihvate, prihvate se. Pokazuju drugima drugi ima djela. Međutim, nema vire u srcu. neće imati ustrajnus, neći zdržati. Gdijim, koga se nalju ove dvije stvari, čaka, kanat ljom. Nima pripadaju, nije čaka ju. Jannatu al-Firdausi nuzula. Bašta al-Firdausi. Čili ješ Firdausi, da se na samo dva mista. Spomni je ode, u suri Al-Kafi, spomni je suri, المؤمنون وصورة بيهة نيس فلذي الله سبحانه وتعالى نبوحيهتكو في القرآن سكي سورة يكاجه سورة المؤمنون وقم ريسو بينا ما بيهة نيسك يكاجه الَّذين يليثون الفردوس ونه يكويه وناس يصدو في فردوس شتا يهة فردوس فسنه صلى الله عليه وسلم لم يبرتو ماتشو شتا يهة فردوس شتا يهة فردوس إذا نبروه مفسر أكاجه داريش فردوس أرى بالي Rad mi pa ti mama što u Fesinu ma koji kaže da je ta riječ bila prisutna kod određenog breja arappa. I da je to značilo, bašta ili bašta koji ima bašta. Rad jutin poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji došo Buhari Muslim kaže: "Iza saltumullaha al-Janna fas'aluhu al-Firdaws." Kad Allah htraži taj Janna drama mislim. Kad Allah htraži taj Janna traž da od njega Firdaws. Traž da od njega فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة إذا كنت تغيير جنة تغيير جنة تغيير جنة تغيير جنة فإن الله سبحانه وتعالى أكو بيتموه كاوست الناس خالدين فيها i kad je svjesan je to lijepo, pomisli, dobra, koliko će to trajeti? Koliko što je nešto lijep, Međutim, to će proč. I to čovjek, dunjaličke stvari su takie. Čovjek kada razmisli i pogledaj, čovjek koji nije oženio, hoće da se oženi i razmišlja da mu Allah da lijepu djevojku, bogobojaznu djevojku i svega lijepo, da će ona tako hoći. im zna da će proći. I znači ta žena isto koju doći kada će biti stari. I znači taj pogledajte taj užitak, za koji se čovjek toliko sprema. prejma, a če oni sestan da će taj u proći? Možete im hoće li ovaj užitak, o kojem na Allah s.o. spominje, hoće li vam proći? Allah s.o. sreči majtu kaže khalidina fiha, u kojem će vječno biti. Pogledaj, sad je kur'anske reči. Koliko će biti? Hoće biti hiljad godina? Hoće li biti godina? Stotnu hiljada, milijon, milijon. Koliko će biti? Allah s.w.t. kaže Halid i Nafir. Pa dobro, kada će biti vječno u njima. Pošto će pomisliti, dobro, na jedno mjesto. A da je dželna široko, koliko su nebesle zemlje. Međutim, to uživanje, hoće li ikada čovjeku dosad. Jer čovjek na dunjanuku, isto tako, kad ima nešto lijepo, pa maka mu to nešto najdraže što će da može da dođe, ono će šta? Sigurno nekada mu postati dosadnog. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na pot, toga i na uživanje koje će čovjek tamo imat. Taži, la jesna anha Oni nikada neće tražiti zamjenu za to što imaju. Znači, zamislite kolika je taj pota. I koliki je ta užitak. Da će čovjek vječno biti u njima. Međutim, ne samo što će biti vječno. Znači, toliko će to voliti toliko će to želiti, toliko će su so to zaljubiti, toliko će to me uživati, da nikada ne neće trašiti šta? Živo nam. Da, promijenu. Pogledajte, znači kako Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje akhiret. Kako nam Allah subhanahu wa ta'ala opisuje akhiret. Pogledajte, dva kuranska ajta. Nekoliko riječi možemo izbrojiti vrlo fi i koliko harfova. To je dvaka breći To je život akhiretam. I zato se z Isirija, poslanih, sallalahu a nehm, kaj je, Allahumma la ajši ila ajši lakši lakši lakši. Allahum, ne, Allahum, dragi nema života, osim života, akhira. I zar kada Allah subhanahu wa ta'ala govorio akhira. Zar da Zar da ga da ne kažem, da vedne prednost Dunjaluku da do vahke može I za to, draga braćo, znači od druženja s ovakvim kur'anskim majetima dolazi nam do izražaja, šta znači veze s ahiretu. Šta znači da čovjek živi na Dunjaluku, međutim kao da je na ahiretu. Normalno, ne? će čovjek da zapostavi dunjalučki obaveze, dunjalučka prava obaveze ko ima. Međutim, život je život ahireta. A zamislite kako onda čovjek kada se druži sa ostalim kuranskima, druži, ne samo da prolazi, da i čita, nego da se druži. I zato zašto je odlika za Kur'ana odlika na drugim ljudima? Ne zato samo što je nešto memorisu, nego zato što hafiza... Kako, kako bi trebalo da bude? Zato što se više druži, druži sa Kur'anom nego drugih ljudi. I zato što je, kao što je došlo govor Selefa, zato što je poznat po svom noćnom namaz dok ljudi spavaju, što je poznat pozbilnosti razmišljamo tim aitom dok se ljudi smiju, ali zašto bez za bezas aitta. Za to Allah Subhanahu wa Ta'ala učini da što više vremena da dunaluku provedemo razmišljajući i kuraskim aite. Laya la laya boguna anhaimala. Nikada neće tražiti. Šta? Nikada neće tražiti I zato, je drahabraću? Znači, sve o što se dešava među ljudima. Da se ljudi sađaju radi dunjaluka. Da ljudi ovu. Ljudi vjeru ostavaju radi dunjaluka. Svahana, koliko će čovjek na dunjaluku biti? Koliko će čovjek na on dunjaluku biti? I kakvi su dunjal u ovo ovog dunjaluka neka svak o je razmisli i neka svak upita se. Zatim sljedeći ajat Allah subhanahu wa ta'ala normalo znači dok je žemljenu saruš, kao što je spomenut na brojim fesira, znači da vidimo ovdje da dolazi govor o džennetu i u vijernicima, a prethodilo je govoru u kome? Prethodilo je govor o džahnemu i na vijernicima. I griješnicima. I one koji, znači koji podrazumijeva obuhmata taj Kur'anski. Znači to je adet, to je običaj Kur'ana, da uvijek kada se govori o jednom, da se spominje drugo. I ne samo to, nego pogledat ćemo, ćemo. Znači kako i sami početak i završetak sure ima veze. Zato je mudl, znači porada kur'anskih ajeta, جنادر طا يعني ني سو اولي كوي سو بيسال مصحف عليه الصلاه والسلام كسبيسو استبلوا مصحف هاي تنيسو بيبل ماني وبيكتب في مره دسيدو استبلالي سو استبلات سنادبو قد الله سبحانه وتعالى ادنى تصانيك صلى الله عليه وسلم سنه, سنة ايات سوده بهتي اهتوب القران سكي سوره المغهوري او الله هو علم وَاللَّهُ وَمِزْنَنُّهُ يقولك وَاللَّهُ جَلَّ شَانُهُ وَزْلَيْهُ احتوى يقول عسكادي الله جلل شانه كاجه يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا رأسي كذا بمورة بيلو مستلو كذا بمورة بيلو تينتا ذا إسبي شريح موغو سبداعا ذا إسبي شريح ذا إسبي الله وزننه kaže, more bi presušilo nego što bi se izpisali reči moh gospodara. To je znanja Allah subhanahu wa ta'ala pa kaže, pa makar, kada bi došli još sa jednim takvi mora. U ajetu suri Luqman Allah subhanahu wa ta'ala kaže kaže, kullu kane lbahru, kullu kane fil ardi min šedjeratin aklamu. Da kada bi na zemlji svastabla bi la Kada bi svastabla na zemlji bi la šta? Pisalike, ulovke. A kaže, kada bi seda mora bile tinte, kaže, ne bi mogli da ispišu Allahove riječu, to jeste Allah riječu, Znači, koliko je Allah, subhanahu wa ta'ala, znaju. Zna. Zna. Zna. Dobro, zašto ovaj Kur'anski jaj dolazi ovdje sada? Komentatori Kur'ana profesori kažu to jeste zato što je u ovoj Kur'anskoj suri nam došlo dosta informacija. I zato pogledajte, neka svak kod nas razmisli Zašto, odnosno šta je sve došlo u ovoj Kur'anskoj suri od ilma, od znanja? Znači Allah, rekli smo samo samom početku da je povod objave ove Kur'anske sure je bio štaf da su došli Židovi i da su pitali postanika a.s.v. određene stvari. Iako to je predaj kao što smo rekli na prvi predaj, da postoji govor u rivajetu koji je došlo kod imama tabeli. I da su pitali postanika s.a.v. o mladićima iz pečine, da su ga pitali o dalje? Vodijči spračni? O dushi. O dushi, o zul karniru. Da je poslali sallalahu ađeho sallam o bavijesti. I onda uzmito mimo toga ilma, mimo znanje od tijem stvarima, još drugi stvari koje su došla. Znači koliko to? I onda je Allah subhanahu wa ta'ala sadar išariti za šta? Da se to, što je došlo, da je to malo. Da se to, što je došlo od ilma i od znanja, da je to malo, koliko Allah subhanahu wa ta'ala Znači i također istog razloga što nije sadača, da se ukaže da nije sadača poslanik sallallahu alejhi da govori o do događajima Da nije zadaća poslanik sallallahu alejhi da se govori o događajima je sadača da dođe s farma kuš. Iako u Kur'anu, i u Kur'anu kao što smo vidjeli, da ima čega, znači da ima govor o priještim narodima. znači došli su bitalo su Zoroastrijanci pitali su duši, pitali su drug Mada postoje mišljenje, znači drugo mišljenje, u kojem se kaže, da su došli židovi, Allahomu posaniku sallalahu alihi wa sallam i rekli mu, kako to da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, kome smo dali mudrost, dali smo mu mnogo dobra. na drugo Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah ma utiitu minil ila qalila. Nije vam osim znanje malo. Kako kaže o, kaže se ovako, kaže se ovako. Pa je odgovor na to došao, došao ovaj, došao ovaj kuranski ajed. I zato s druge strane, znači ovdje, e, također stvar koju čovjek vidi, znači draga braću, čovjek nadu naluku da bude od najveći najvičanijih ljudi. Ono što ima od znanja, to je malo. Ono što ima od znanja, to je malo. Koliko je Allah, subhanahu wa ta'ala, znanje. A kamo onda da čovjek i nauči tek nešto novo? A čovjek da nauči. Je li to je znanje. Je li cilj to je znanje? Ili je cilj zadovoljstva subhanahu wa ta'ala? Što je cilj? Što učimo? Što je cilj? Naočimo cilj Kur'ana prijatelja? Da naučimo kuharima, muslima, kutubu sike, što da naučimo? Je li to je znanje? Ili je znanje nešto što je da dovodi do zadovoljstva Allah subhanahu wa ta'ala? Ja se sjećam jednog momenta. Prvi šeikh, pred koji sam počel učiti krajite, jedan šeikh iz Damanskega zove se šeikh Mohamed Šu jedan čovjek, alem, mm. ađut je vama pobožan, ponizan, zahid. Znači, kad vidite tog čovjeka, znači podsjećate na sahaba Allahovu od ilma i bađa. I prvi dres, mislim je bio prvi, drugi dres, čiji je počeo da nam komentariše što bi. I znači, imaš priluku, čovjek hoće da nauči to. I sjećam se od prvih stvari koji je rekao, da je rekao, kaže ovo, ova knjiga, ovo znani. Šta je kaže ovo? Šta je ovo? Šta je kaže, šta ćete ovo koristiti ako ne postignješ Allahom zadovoljstvu? Šta će ovo, kaže, nama koristiti? Ako čovjek ne postigne Allahom zadovoljstvu? I zato uistim ta stvar, uvijek na početku, svake, svake stvari koju ću da učimo, učinila me da se toga sjeti. Znači, kakve fajde je da čovjek nauči cijel Kur'an, da nauči toliko hadisa, da nauči ovo, Međutim, ako neće to s prvojstvo neće to dovesi do Allahovu s.a. za dovoljstvo. Zato, draga bračuna, da čovjek samo razmisli Allahovu zadovoljstvo. Šta je Allahovu zadovoljstvo? Šta je sreća čovjeka na dunjaluku? Je sreća na dunjaluku da čovjek ima ovo, da ima ovo dunjaluka, kada ima ovo dunjaluka? Međutim, zamisle da čovjek razmišlja o tome i da je sjestan da kaže, da kaže učinio sam djelo, Možda i -e sati im zadavlja moj gospodar. Možda i preko tog dela sam im zadavlja moj gospodar. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taube, kada govori o Jannetu, kaže wa ridvanu min Allahi akbar. Allahum zadovoljstvo i veči o toga. Allahum zadovoljstvo je veči o toga. O disno normalno mi kao što? Zabludio je na Jisuf, ja smatraju, pokaju, ne robujem Allahum radi djennata, niti radi djehennama nego samo radi Allahove ljubav i zato rade od harama što rade misleći da, da vole Allaha k'bara kao ta'ala ne I ovdje hoće da se ukaže na važnost i veličinu i da je najvažnija stvar za čovjeka na dnjaka Allahom zadovoljstva i zato da sam kod nas razmisli je li zadovolja sa mnom mojim gospodarem koliko čovjek o tim razmišlja i zato draga braću ne može na ibadetu ustrajati Osim čovjek koji o tim stvarima razmišlja Možeš otići na saba 20 puta, možemo otići, možemo otići na ovo, možemo pokušavati da ustrajemo na ovoj bad. Međutim, dok u srcu se ne nađe ljubav, dok u glavi se ne nađe razmišljanje ovim stvarima, ne može čovjek drugače da, da ustaje Inače će biti šupanj, znači isto kao drvo, šuplje drvo, truhlo drvo, na njega, stavi, staviš na njega lišća lijepog cvijeća, međutim truhlo, ništa u njegu nema. Znači živoće vrijeme kada će su sušti, jer nema, nema šta da ga zalijeva. Danas Allah subhanahu wa ta'ala Kujmi od Onisa kujma Allah tabaraka Wa ta'ala za ta'ala I druga obraću sto desi I te aed ovaj kur'anske suhli I poslednji aed U kujma Allah tabaraka wa ta'ala Za obraću apu sanifu sallalahu alaihi wa sallam Kajemu Qul innama ana basaru mitlukum Yuhairaymi annama ilahukum Ilahul wahad Radzi Ya sam čovjek Oput vas Radzi يا سمي شبك راتي او محمد راتي يودما يا سمي شبك ببطفاس يوحى اليه اللي ميسي عبيب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اكو سمع دا وسسرت سسويم господарم نكا چني شرك Allahu u ibaditu. Neka čini dobra djela i neka Allahu ne pripisiva koga u ibaditu. Normalno ovaj kuranski ajet je kuranski ajet, draga braćo, u kojoj nam se u stvari spominju neke stvari iz prethodnije ajeta. Prije svega ovdje pogledajte Juha ili je, meni se objavljuje. Znači ne može čovjek da dođe do Allahovog zadoljstva osjeća objavlja. I rekli ibn Kassir, smiluje, dvajta, ponavlja govor o dijelima koja su prihvaćena. A to s koja dijela? Koja su u skladu sa šariatom. I dijela je čovjek šta? je čovjek šta iskren. A to mi je prijethodilo. smo govorili o novotarije, je govorila opasnost novotarije. Vidjeli smo šta znači da čovjek bude iskren i da djelo bude u skladu sa šariatom. A tak koješte se odne na pominje,kul innema en nešam jasa čovek pot vas. Voselih se Allah oselem je čoviekek, ko je po svojoj prirodi čovek kosakki drugi človek. Nači popitam oveje stvari, jeho zarodu otišao velike ideje o ljudi, jeli joa dio ljudi za ovo ummeta. Je je svega, sufija, koji smatraju, posanike sallallahu alaihi wa sallam nečim drugim, a ne čobjekom. I zato je, kaj citiraju hadiš, hadiš koji su lžni, či jedan najpoznatiji hadiš, hadiš koji lžan, koji mvduh, jesli se kaže da prvo što je Allah, jesli što je stvorio, jeste bio nur, od koji je stvorio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Oba je hadiši lžan, oba je hadiši šta? Oba je hadiši mvduh. svojstvo posanike sallallahu alaihi wa sallam je da bi običunčan. Ono što mu je Allah tabareke wa ta'ala dao, dao mu je putem objave. I o čemu nas je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam obavijestio, obavijestio nas je radite objave. I zato držali smo ovdje nekoliko predavanja na temu o događajima koje je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio. A tako, nagovijestio, koji put je? Nagovijestio putem, nagovijestio preko objave. Pornom kažem za koji ismatriju, znači neki od nitu i dole grancije da kažu da je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam znao hajbu. طيب وصلي صلى الله عليه وسلم زنا غيب عشان اعرف من ايش انا مش خيف يا سويتيه الحديث يقول ماي وصلي صلى الله عليه وسلم بابي يسو بابي الله سبحانه وتعالى بابي يسوي يسو تويس كلكم في صوري بري وصلي صلى الله عليه وسلم يشوفيك الله, الله تبارك وتعالى ادبروا ناسين درجي صراين استغا ادبروا i zato čovjek voli posanika sallallahu alaihi wa sallam, voli posanika sallallahu alaihi wa sallam, međutni ne pretjeruje, kada upitan ta ljuba. Ne pretjeruje u smislu da ne pripisiva posaniku alaihi wa sallatu wa sallam svojstva, koje su svojstva Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato ljudi dolaze i poču dobu posaniku alaihi wa sallatu wa sallam, kadaže pomoće po sallallahu alaihi wa sallam, pa da to šlo dalje, pa pripisiva što tako dobri dobrim ludima, evlijama pa doma nima i tako dalje człowiek i drugi człowiek między nimi koję Allaha tabarak فمن كان obia w dobra obiawo kaman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan pakaje ko sanada ko sanada chce da się sprę. A sić może doćka tajne. Ko sanada suseretu ze swoim Susret sa Allah, znači, dragav reći, momenat, kojeg niko od nas neće izbjeći. Susret sa svojim gospodarom. Amel neka čini dobra djela. Neka čini dobra djela. Zato čovjek neka uvijek vsako dobro djelo koje može da iskoristne, da iskoristi. Pa makar ponekad u očima nas to djelo bilo malo djela. Ali skoristi priliku da što dobro djela. ولا يشرك بعبادة ربه احد انك لا تعشني الله لك الله لا ينسب يس غيرك وربوا بعبادته فشيءهم دي ولكبره سلفه e pertanto mancio la ovde shirk u ovom ayatu padno sina mali يا <تصفيق> رسول <تصفيق> الله قالوا دوسو لاديسو موسى بن امام محمود ابن رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم راكوا نامي شي 167 ب الشرك الاصغر كاجي بوين سماع له شرك اصحابي راكوا وما شرك الاصغر يا رسول الله شيء تو ما شرك الله قسميجه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ريت الرياح فتشوي da čovjek radi djela, da ga vidi neko šta? Da ga vidi neko drugi, to je li ja. I zato poznato nam je, islušali smo, pogotovo sada, kako tumačimo ove metnjove djela iza kide, znači da ulema dijeli širk na dvije vrste. Znači mali širk i veliki širk. Širk je pripisivanje Allahu druga. Širk je da ibadet, da ibadet, kojeg zaslužuje sam Allah, tabareku wa ta'ala, da ga usmiriš nekom drugom Mimo Allah, Allah ta'ala, ta znači ibadet, nešto što je jedno da to bilo obaveza, da to bilo musahab, da to bilo pohvalno, nešto što je samo isključivo prema Allahu subhanahu ta'ala ta, ta ibadet ako usmiriš nekom drugom učinio si širk. To što je na primjer doba. Znači doba i ibadet i doba se so upuće samo Allahu ta'ala. Ljudi koji dođe u puti i u nekom drugom, ne Allahu tebareku wa ta'ala, pa makar po saniku sallallahu anehi wa sallam učinio širk. I to je veliki širk. Naprimjer, da zakoli još nešto, kao što, naprimjer, pogotovo dosta stvari je vezano za sihr. Naprimjer, kada dođe sihrbaz, I to se uistim dešava, kaže sihrbaz, nađi koku i zadavi koku. I to se dešava, znači dosta ćete naći uistim u pitanjima. Znači, prije nekoliko dana sam naišao na fetvu, gdje uh, pitalac kaže... Kaže, otišao sam kod čoveka ili žene koji trudno poznaje, ja im kaže, naredim i da uzmem koliko da je zadažen. Kaže, to sam učinio, kako sada da učinim, kako da učinim to? Znači, to je klanje koje je učinjeno, ili da kažemo kurban, da se približi nekom drugom, a ne Allahu Tabaraka Vata'ala. Takav čin je usmjeravanje tog ibadata nekom drugom, a ne Allahu Tabaraka Vata'ala. Znači, veliki širik je da usmjeriš ibadat nekom drugom, a ne Allahu Tabaraka Vata'ala. Dobro, mali širik. Šta mali širik? Normalno veliki širk, Allah subhanahu wa ta'ala nikada neće oprostiti. I čovjek koji umre sa velikim širkom nije se pokovit će, većno se on nika da Allah se čuda. Mađutim, mali širk? Mali širk je nešto što vodi u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Nešto što vodi čovjeka u veliki širk. Jedna od tih vrsti tog malog širka jeste da čovjek čini dijelo ne bi ga neko drugi gdio. Da bi neko drugi rekao vidi mašala kako je dobar, vidi mašala kako klanja, vidi mašala kako daje, daje zeklja. To da je da vrsta, normalno, sad o ovom nećemo govoriti širje smo to govorim, posebnim predavanjem gdje smo tumačili znači velikog širka, malog širka, javnog širka, tajnog širka i tako dalje. Međutim, jedan od tog videova malog širka jeste rija. Više jednom ponavljim jeste rija. Da čovjek traži sa svojim dijelom koje je ispravno dijelo osnovno, šarijatsko dijelo da traži zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha tabaraka wa ta'ala. Osanim sallallahu manihi wasallam je to učinio malim širkom. Razike između malog velikog širka, što je mali širk grijeh, od najvećih grijeha, međutim neće učiniti da onaj koji ga počini da vječno ostane u djehannama. Da nas Allah sačuva od djehannama. I zato, draga vrtača, pogledajte ovdje, znači sigurno vam jasno koliko je vezano, koliko je veza između malog širka i iskrenosti. Kolika je veza izmađumalov, širka i iskrenosti. Jer čovjek suprotno, real, je Iskrenost, ikhlas prema Allah'u t.w. Da čovjek se što radi, da radi iskreno ujma Allah'a t.w. I zato pogledajte kako nam ova kur'anska sura završava sa ikhlasom. Završava nam sa govorom o iskrenosti prema Allah'u t.w. Draga vrču, je jedino što čovjek na nađu naluku može spasti, te goba i dunia luk kada senaj je ikhlas prema allahu tabaraka wa ta'ala sa drugi istari če dače kada prema allahu tabaraka wa ta'ala makar čovjek da budu određena momen kod sebe danema ilma, danema zdanja majudim iskreni hoče allahu jala šanu za dva istu allahu ta'ala čakati prema allahu tabaraka wa ta'ala je nešto nešto što se ne može definisati i zato je broj Lime kada je govorio što je to iskrenost, rekao to je tajna između roba i njegovog gospodara da je to tajna između roba i njegovog gospodara subhanahu i ta'ala i zato kao što je također dušao adi smo koji zavileži imam Ahmadu svojom usnadu znači na sudnijem danu onim ljudima koji su radili djeva radi nekog drugog, a ne radi Allaha biti je rečeno šta? ide, ide tome je Če se tražio da za zadovoljstvo i nekaj to nagradi. Idi i neka te ona nagradi. I zato vidite da je Ulema, da je Sala Đeršanu Smile uvijek svoja dijela započinjala sa stvarima koje kazuju na iskrenost. Sa stvarima koje kazuju na iskrenost. Da to je njihovo dijelo, ako je iskreno, je to jedan od uslova da djelo bude primljeno. Uvijek ukazivala na važnost iskrenosti. I zato trebam Čovjek bilo koje djelo koje započne mora da razine mišle zbog čega ga započne. Zbog čega hoće da radi ovo. Zbog čega hoće. Hoće li, radi, hoće li iskreno radi Allah. Ili hoće radi nečeg drugog. Zato koliko oni ljudi koji hoće. Kaj ne putem traženja ilma. Međutim krije se tamo mala jedna. Mala mala doza. Na kažem međutim kad ja budem to. I to onda će biti nekoj nešto. Allah ta takvim ljudima neće dati. Hrbedi će tu životu. Možete in čovjekoji iskren vima Allah, tebareku wa ta'ala. Allah će na na ponavljamo, pogledajte kako nam Rabbih ahada. Neka nikoga ne pripisiva Allah u ibadatu. Normalno, ohodi, draga, tu komentara, Kur'ana, većina tepsina, većina uleme govori da se ovdje odnosi na mali širk. Međutim, e, ono se odnosi na mali širk. Međutim, isto tako, obuhvata i veliki širk. Još je da obuhvati i veliki širk. I zato je ovdje uopšte govoru o opasnosti širka. Opasnosti širka i činjenja širka Allaha i zato, draga braća, to smo napominjali i govorili smo. I zato vas e, man kažem, znači mi smo prošle nedelje počeli s otomaćenjem Kitabu Tavihida. Proto smo završili tri načela. Znači, knjiga u kojoj se govori samo o stvarima koji su vezani za Tavihida i širka. Pitanje Tavihida i širka je bitna stvar. Šeheh Tavkiju Dinal Hilali je na veliki ali. Kada je najveći uleme ovog vremena umroje 1987. godine. Ali mis maghriba iz Maroka. I napisao u četiri toma. Znači veliku knjigu. Koja zove Sabiru Rašad u kojoj je komentarisao samo kur'anske ajete, znači uzeo je u, u toj knjizi da prokomentariše samo kur'anske ajete u kojima se govori o tevhidu i širku. Samo kur'anske ajete u kojima se govori o šta? O tevhidu i širku. Znači ajete u kojima se govori o važnost tevhida, u kojima se govori o opasnosti širka. Jedna od te ajete jeste ovaj ajet koji je potomačio. I zato pitanje tevhida i širka, i razumijevanje ovog pitanja i podučavanje drugih ovom pitanju nije od pitanja kao što neki kažu da ne biti na pitanja. Jer da kažu za danas ljudi mogu da upadnu u širk za čovjek koji kaže la ilaha illallah može da upadne u širk čutin dok znači, pojave koji su prisutne koje je sallallahu alayhi wa sallam o karakteri se nazvao i širk jedna od tih stvari ako za zaposlavljam jeste da čovjek čini djelo Tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha, tabaraka wa ta'ala. Tražeći zadovoljstvo nekog drugog, a ne Allaha, tabaraka wa ta'ala. I zato ovaj stvar, znači, samo mogu da kaži, da svako od srednju se na toj stvari. Znači, svako odjelo koje učinim, hoću u životu da bude tak. Stavio sam cilj izpre sebe, hoću u da bude tak. Hoću život da bude, radi čega to hoćeš? Radi svoje vjeri, radi svojho duniavka, radi svoga kirata, radi... Hatura nekog drugog, radi zadovoljstva nekog drugog. Znači uvijek čovjek da ovim stvarima razmišljaju. I zato pogledajte ovaj kuranski. Pogledajte ovaj kuranski ajde. Da se vratimo ponovno od prvog ajta koji smo već razprotimačili. I da povježemo. Zašto ovaj aj dolazi poslije ovog ajta? To smo desatinama puta rekli. Da je mudro zašto ovaj ajt dolazi poslije ovog ajta. Redost je od kuranske ajta određenoj kuranskoj suri. I zato pogledajte govor o djenicom. O djenetu o dobrim djelima, o vječnosti, da nikada neće tražiti šta drugu zamijenu. To govore o subhanahu wa ta'ala, znam da završava se ta cijelina za iskrenošću, da čovjek bude iskren prema Allah tabaraka wa ta'ala. I zato ne bi već raz puno dužio za govore o ovim Kur'anskim radima. da kažem da, s obzirom da završavamo ovu Kur'ansku suru, da si razmislimo i da vidimo šta smo se koristili od ove kuranske sure koji smo dva O predavanja smo se družili. I gledali, i slušali, i uzmali pouke i poruke. Da se vratimo na onu stvar koja se zove Allahu tabaraku wa ta'ala za dvojstvo. Koja se zove Allahovu tabaraku wa ta'ala za dvojstvo. smo ju slušali, da naučimo stvari koje će nas dovesti do Allahovu tabaraku wa ta'ala za dvojstvo. Bolemo Allah subhanahu wa ta ta'ala da na nas spoji i ujedini, u džennatu kao što nas spojio veća je sve od i da nas spoji sa ulemom i onim od koji smo učili i draga braćo znači sam on ne trebamo da ne smijemo ne trebamo ne smijemo da zaboravimo fadl i vrijednost koju u našim srcima trebaju da imaju ljudi od koji smo učili naša ulema zato pogledajte koliko ljudi, koliko Olema govori o Edebu. O Edebu. I zato kao što sam slušao pri nekoliko dana jednog šeha da kaže. Nisam čuo jednostavnije riječi. A da je bolje okarakterisala Edebu. I ponašanje prema onome od koga smo učili. Kao što su bi riječi oga šeha. A to je da kaže. Kaže sin odnos babe i sina. Sin koliko god da uspije u životu. Da postane ministar. Da postane ovo, da postane On će ispred svog babi uvijek biti silim. Da je babo, čovjek možda koji ima samo osnovnu školu. Da je silim postao doktor svi doktora. Taj njegov sin ispred svog babi je šta? Je samo silim, ništa drugo. I nor, nakon Allaha, tabaraka wa ta'ala, znači, fadl za njegov postojanje se vraća kome? Vraća s njegovom babi. Taka isti treba da bude odnos, naš odnos prema našoj ulama, od kojih uči. I koji su svoje živote zavjetovali da ovaj umet poduče i da ljude podučavaju. I zato, draga braću, Edeb prema ljudima od kojih uči, je koja rezultira veliki hajir i veličet u životu. Jeste li ikada čuli za alima, a da ne govori o svojim šehovima i svojoj ulama pred kojima je učio? Da im, uvijek samo lijepo i fino. Niste čupi. Što znači iz druge strane da oni koji se nisu tako ponašali prema onima od koji su čuli. Da nikad nisu postali to što su postali ovi drugi. Zaboravili. Zaboravljeni su. Allah, tebarek, možda su imali više znanja od ovih drugih. Međutim, Allah, te je dao da su zaboravili. Zbog čega? Zato što nisu imali respekt prema svojim počelima. Kakav je čovjek koji nema respekt prema svom babi? kakav je čovjek koji nema respekt prema onome koji ga je učio? Nikakav. Či jedna. Pa je uzrok tvog postojanja. Postojanja. Znači može biti i vjernik, i nevjernik, i ovaki one. Međutim, onaj koji te učio, oni uzrok čega? On je uzrok čega? Znači tvoje upute, tvojeg znanja. I zato dolazi toliki respekt. Draga braćo. I zato koliko god mi napredovali, Nikada ne možemo dostići da rađe onih od kojih smo učili. Koliko god je napred nikada ne možemo dostići da rađe onih od kojih smo učili. I zato jedna od tih stvari jeste da oni budu prisutni u našim dovama. Da oni budu prisutni u našim dovama i da molimo Allahe tabarake wa ta'ala da im se da njim. sanama kao ispoji sa nama kao što, je, kao što smo se mi sada ovdje zajedno družje. إذا الله سبحانه اسوي يساولني من ود ما كانواش لكذا بيلو نعمي بروسترمه ويوزي قال الله تبارك وتعالى والذي لك لا نمسو مدري يستنوا بدنا قديه سبدي مش مشطت انا منهم بسو اللي يودي كويس يوزي قال الله تبارك وتعالى ناس الله سبحانه وتعالى اسوي سنت سنتي مود ما صلى الله عليه و... صلى الله عليه وسلم اذا اسوي اصحابي مع dobrim ludima قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر بما سبحانه وتعالى لا kao što je dao da dočekamo kraje tumačenja nekuranske sure da dočekamo istrotako kraje tumačenja još dosta dosta kuranske sure i kao što na početku reko da pretumačimo da zajedno gružimo tumačioci i pretumačimo cijeli Kur'an sallallahu alejhi ve alihi ve sahbihi sallallahu alayhi ve